А от лапки не оковирні. Особливо лівенька чи не зігнута була? Я крутий річ доти, доки знизу рурки не випав чіпок. Граючись, я зазирнув туди. На біду пальці мумоволі натиснули на ліву лапку тваринки. Вона посунулася, і не встиг я подивуватися, як усередині іржаво ляснуло, і з отвору вилетіло тонке блискуче лезо, пробивши мені лице. «Шпагою таку зброю не назвеш, рапірою також. Хоча гостриво було гранчасте. Архістелет. Зазнавши болю, мені постала істина. Ще й досі блатні кажуть, попишу, не бувши літераторами. Ноже вони називають пером. Річ у тім, що колись, ріжучи знаки на бересті, писали». Отже, в істинному значенні це слово вживається досі не письменниками. В Європі знаряддя писання називалося «стілом». Звідси поняття «стиль». «Він має добрий стиль», – хвалили письменників, а не «убивць», хоча ті здебільшого користувалися «стилетами». Вістрі лише втикалося мені в щоку, а я вже збагнув, що здобув не якогось там ціпочка, а раритетну річ, можливо, унікальну. Бо лезо сунуло і сунуло, вийшовши мені під оком, доки цокнувши, не зупинилося під самісінькою зіницею, ставши ритованим написом, що я одразу встиг прочитати. Александру от Олександра Пушкіну, Раєвський Февр, 1821 Г Антиклімакс Пахкотіло пахущими, так що Крячко не стримався і проголосив «Живопис дужче за музику». Звісно, річ, коли вже зібралися в малярні, де свіжі духмянощі фарб такі, що й не в кожному сосновому бору таких зазнаєш, то звісно, про що розмова. Музика ж не пахне. Чим? Подивувався безгул, який живопис не тямив, як і музики. «Тим, що фарбами фіксується найтонший порох душі художника, і буде отак існувати протягом тисячоліть», – підсумував Крячко. «А музика? Ти цьмиць, і немає її», – тріумфально завершив він. А на магнітофонах ошкірився зловтіхою безгул, бо він на них також не тямився. Узяв і навіки зафіксував. Не під'юдити друга, то була б за велика розкіш, бо той це з катував його дилемами. Що доща, автомобіль чи дерево? Довго так завертав у мізки, доки відкривав таємницю. Я бачив, як машина вдарилася в тополю. Дерево хоч би що, а машина, вдрузки, дерево сильніше. Проминув час, і ці штучки перекинулися на мистецькі терени. Що краще, хоровий спів чи телебачення? Розмови потмініли, бо за вікном звичаріло. Кольори там ущухли настільки, що можна було гуманіти про малярство. Сутінки виявили у кутку Тамаресу. Лице ставало помітне, бо білки очей самі флоресцентні. Щодо вершеніше живопис чи скульптура, однаково не вгавав киячко. «Горізблення», – прошепотіла з фотелю жінка. «Що?» не добрав без гул. «Так на Україні називається скульптура», – пхикнула Тамареса. Відверто кажучи, Крячко її боявся, бо вона містила містику. Оці її очиці, та з них іскри мало не летіли. Він підвівся і увімкнув лампу. У греків живопис не різнився від горізблення, шепотіла з кутка вона. Це лише натурниця могла таке бовкнути, Вихопилися у художника. Або вони розфарбовували мармурові статуї, зблиснула вона мармурова очима. Це ми гадаємо, що вони довершено білі. Тепер вона вже не позувала в майстернях, але чудово знала, що таке бути статуєю. Якими кольорами вкриватися на помостах та на усіх полотнах в худ класі. Ти брешеш, бо цього не може бути, спопилів Крячко. Такого Кічу греки собі не дозволяли. До чого тут кіч? промормотіла Тамариса. Просто їхні маляри були надто вправними, що могли живо писати і по об'ємах. Безголне був митцем, тому йому на мить прийшло, що Томагеть геть така.